și în cer și pe pământ, el ni și sfânt. Ne bucurăm și astăzi, iubiți ascultători, să vă întâmpinăm cu ocazia programului numărul 118, transmis din studioul de producție radio al emisiunii creștine Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, prezentatorul emisiunii, aducându-vă un reverențios salut, urări de bine și de sănătate, după care urmează recitarea unui fragment de poezie din compozițiile fratelui Costac Ioanid, sub titlul Lumânărele. Să le ascultăm! De cu grijă din tezaur și ia seama la ce dai! Cui vrea scum, dă snop de aur! Cui vrea ieftin, Dăi un pai. Cum gândești așa cuvântă? Spune simplu ce ai de spus, Căci și ciocârlia cântă Numai cum e dat de sus. Când se leagă rodul în floare, Slava ei se ofilește. Dragostea cea roditoare, Ca și floarea, se jertfește. Nu sfârșește viața în groapă, Nici pe cruce, nici pe ruguri. Iarna, sub zăpada albă, toate crengile au muguri. Dacă tu bârfești un frate sau în cuge l hulit, sus în cer de acestea toate, va afla și cel bârfit. Iată, iubiților, un prilej de cercetare. Ce mare adevăr am auzit și astăzi. Dacă vrem ca în cer să nu mai fim dați în vileag cu privire la bărfirea unuia și altuia, avem acum ocazia să ne ducem la acela sau la aceea pe care am bărfit, să mărturisim păcatul bârfei și cerând ne iertare nu ni se va mai pune la socoteală. Acum se va cânta o cântare, dând astfel timp de gândire fiecăruia dintre noi să ne luăm hotărârea de a ne duce la cel bărfit ca să ne rezolvăm polițele. Ce?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 A ți vina și creșul, Iisus îți cerge al vieții drum, cum trece pe să ne grăbim preiubiților și să venim înaintea Domnului Iisus acum cât mai putem, să ne mărturisim toată vina păcatului nostru, să mergem și la cei cărora le-am greșit despre care suntem conștienți, pentru că tot ceea ce facem acum are valoare înaintea lui Dumnezeu, El ne șterge toate cele pe care îi le cerem. În meditațiile noastre de astăzi mai avem câteva gânduri de spus în legătură cu versetul 43 din Matei 13, unde ni se spune că cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Nu este greu deloc să descoperi pe cel neprihănit, cum nu este greu să descoperi soarele dacă ai ochii deschiși. Roada credinței adevărate este neprihănirea, adică lumina soarelui în viața de toate zilele. Cine știe lucrul acesta nu-și mai pune întrebarea care credință o fi adevărată dintre miile de crezuri? Spune Teofilact, acesta este un învățător creștin din secolul 12. Deoarece soarele dreptății este Hristos, apoi dreptii vor străluci și ei de asemenea lui Hristos, căci ei vor fi ca niște Dumnezei. Citatul acesta este luat din copuhia comentarii la Matei, pagina 361. Dacă suntem raze din soarele dreptății, avem chipul și puterea lui. Oricine privește la noi... Trebuie să recunoască această realitate. Doamne Isuse, Mântuitorul nostru, mulțumim cu recunoștință pentru că Te-ai de noi răscumpărându-ne, cuprinzându-ne în Tine, făcându-ne asemenea Ție. Fii binecuvântat! În versetul 44 de la Matei 13, Domnul Isus continuă relatarea pilderilor în felul următor. Împărăția cerurilor se mai seamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Comoara cea mai de preț dintre toate comorile este adevărul. Dar el nu se găsește pe toate drumurile, așa cum se găsesc pietrele și iarba, ci este ascuns în adâncimi. Cei care își dau silința să sape sau să are țarina în care se află comoara adevărului, o vor găsi negreșit și prin găsirea ei vor scăpa de sărăcia grea și de amenințarea morții. Țarina este Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Cine are adânc în această binecuvântată țarină, acela va descoperi comoara adevărului, comoara vieții și amântuirii. Cine are numai la suprafață, zgâriind doar ogorul, acela să nu se aștepte să găsească ceva. Comoara este ascunsă și ea nu se descopere celor leneși și ușuratici. Oamenii care privesc lucrurile numai la suprafață nu vor găsi niciodată comoara adevărului. Dumnezeu nu este Dumnezeul leneșilor și ușuraticilor. La fel nu vor găsi comoara adevărului aceia care pun pe alții să sape ci fiecare personal trebuie să adâncească cuvântul lui Dumnezeu. Cine se folosește de speculațiile minții omenești a diferitelor sisteme filozofice sau religioase, să nu se aștepte să găsească el comara. Omul este dator să cerceteze totul, dar să cerceteze singur, cerând lumină de la Dumnezeu care dă cu mână largă tuturor celor care vin cu credință la el. Dacă Scriptura Sfântă este citită la lumina speculațiilor minții omului sau a tradițiilor, se deformează. Soarele Cuvântului Lui Dumnezeu nu are nevoie să fie luminat de opaițele slabe ale omului. Alături de Sfânta Scriptură, țarina mai este și lucrarea văzută și nevăzută a Lui Dumnezeu. Cine se uită cu băgare de seamă la tot ceea ce este creat, Va descoperi comoara adevărului, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Citim la Romani 1 cu versetul 20 că Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Comoara adevărului aparține Lui Dumnezeu și El a îngropat-o într-o țarină la fel străină de om. Fie că este vorba de Sfânta Scriptură, fie este că este vorba de lucrările Lui, fie că este vorba de lume în general. Când omul însă descopere comoara, trebuie să vândă tot ce are pentru a putea cumpăra țarina în care se află comoara. Ca să cumpere adevărul, trebuie să vinzi tot ce ai avut, fără să mai păstreze ceva. Acesta este prețul. Cine se golește de vechiul conținut, va fi umplut cu noul conținut, cu adevărul. Comoara despre care este vorba aici nu este urciorul cu perle care poate fi despărțit de țară, ci este ceva legat de ea, ca o mină de metal prețios. Cum am alergat dacă am ști că undeva dobândim o sumă mare de bani? Dar aici, unde este vorba de o comoară, O de înțelege acest lucru. Numai înțelegând că în lumea Duhului sunt alte legi ca la noi, cum într-o țară sunt alte legi decât în altă țară, numai așa pricepi jertfa Domnului Iisus Hristos. Acolo există legea jertfei. O ființă nevinovată poate purta păcatele altora. De altfel, numai acolo este și legea răspunderii pentru orice acțiune, ba chiar pentru orice gând nefolositor, pe când aici răspunderea este limitată. Alte noțiuni de dreptate. Neexistând cauzalitate, nu există scuza motivelor determinate ale unei acțiuni. Fiecare este liber. Omul care găsește comoara o ascunde. Cu comorile nu se umblă oricum. Fericit este sufletul care își ascunde adevărul în adâncul inimii. Acolo fiind, adevărul va face lucrarea bobului de grâu. De fapt, agricultura din asta s-a născut. Omul și-a ascuns grenele adunate în pământ și a văzut că aceste grâne îngropate au încolțit, din naștere la noi și nenumărate boabe de grâu. Adevărul ascuns în inimă se înmulțește. O altă interpretare a pildei cu comoare ascunsă este aceea că Domnul Isus este omul care în țarina străină, adică lumea, a găsit cea mai prețioasă comoară, care este biserica lui. El a vândut tot ce avea, slava cerească, viața pământească, primind moartea pe cruce, numai ca să poată cumpăra țarina unde este ascunsă comoara sa. Binecuvântat să fie numele lui, binecuvântată fie dragostea sa. El a cumpărat țarina și într-o zi își va arăta drepturile sale asupra ei. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarine. Omul care o găsește, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Acesta este semnul celui ce a găsit cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Adică, el vinde tot ce are, se leapă de tot ce are, după cum găsim scris la Luca 14, cu versetul 33. Împărăția lui Dumnezeu este locul, unde stăpânește Dumnezeu. Să dorești să intri sub stăpânirea lui Dumnezeu, iată împărăția lui Dumnezeu. Așa trebuie să se înțeleagă toate pildele, asemănările și toate locurile din Biblie unde se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Referitor la comara despre care vorbește versetul, se înțelege împărăția lui Dumnezeu în înțelesul arătat mai sus. Da. Ca să fii sub stăpânirea totală a Lui Dumnezeu, adică în împărăția Lui, este cea mai aleasă comoară. Dacă nu vinzi, dacă nu te lepezi de tot ce ai, nu poți să intri sub stăpânirea Lui Dumnezeu. Toate harurile Lui Dumnezeu vin în viața noastră numai dacă suntem total predați Lui, dacă El ne stăpânește 100%. El nu-și dă valorile vrăjmașilor. A vinde înseamnă a face schimb de valori. Să dăm tot ce am considerat valoare pentru a intra în posesia comorii. În versetul 45 de la Matei 13, Domnul Iisus continuă spunând Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Niciun negustor nu rămâne lipit de casă dacă vrea să găsească marfă bună și rară ci El trebuie să se despartă de tot ce are, de casa Lui, de familia Lui, de prietenii Lui și să meargă acolo unde se găsesc mărgăritare. Împărăția Lui Dumnezeu se aseamănă cu mărgăritarele de mare preț. Așa este asemănată ea de Domnul în această pildă. Și cu mărgăritarele de mare preț nu se găsesc oriunde, tot așa și împărăția Lui Dumnezeu. Acela care vrea să intre în posesia mărgăritarelor cerești, trebuie să părăsească țara pământească, familia pământească și prietenii pământești, trebuie să se despartă de propria lui viață pământească și să meargă pe drumul cel unic, adică este calea strâmtă care duce în împărăția lui Dumnezeu. Și cum pentru Margaritare se cere o muncă specială și grea pentru a ajunge la ele, căci Margaritarele se formează în corpul unor moluște viețuitoare asemenea scuiții, tot așa, prin muncă stăruitoare, prin suferință, prin lepădare de sine, se ajunge la mărgăritarul cel mai scump, adică împărăția lui Dumnezeu. Mărgăritarul, ca și perla, se formează datorită suferinții scoicii, care, primind un fir de nisip în cochilia ei, îi deranjează organismul, făcând-o să sufere. Cuvântul lui Dumnezeu este firul de nisip al adevărului, care, intrând în inima omului, Naște margaritarul de preț Al împărăției lui Dumnezeu Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru Spune Domnul Isus În Luca 17 cu versetul 21 Când firul de nisip al adevărului Intră în inimă Provoacă suferință în firea cea veche Așa după cum scoica sufere în lăuntrul ei Dar în urma suferinței Se naște margaritarul de preț Calea suferinței Calea omorârii firii vechi este calea care duce la mărgăritarul sfânt al împărăției lui Dumnezeu. Dar cine a primit de bună voie să meargă pe această cale, va deveni bogat pentru veșnicie. Mărgăritarele adevărului se găsesc numai în adâncimile suferinței, în adâncimile lepădării de sine, în adâncimile cuvântului lui Dumnezeu. Ferice de sufletul care... La fel ca și un noi gustor priceput, se adâncește zilnic printr-o cercetare stăruitoare a Cuvântului Lui Dumnezeu, printr-o omorâre zilnică a firii vechi, căci în felul acesta își va desăvârși mărgăritarul împărăției Lui Dumnezeu în el. În versetul următor, la 46 din Matei 13, Domnul Iisus continuă pilda spunând Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde de tot ce are și îl cumpără. Atât Domnul Hristos cât și împărăția Lui este mărgăritarul de mare preț pentru suflet, dar și sufletul este un mărgăritar scump pentru Domnul Hristos și de aceea îl caută cu ardoare. De fapt, este o căutare reciprocă, însă Domnul Hristos ne-a căutat El mai întâi pe noi oamenii. El ne-a iubit întâi, El a vândut ce a avut pentru ca să ne cumpere, El a părăsit mai întâi ca să a Dumnezei chip de rob pentru a se putea apropia de noi el a suferit chinurile cele mai complete în căutarea noastră. El a trebuit să se afunde în marea lumii, ca din adâncul cel mai mare, să ne scoată pe noi perlele prețioase în ochii Lui. El a făcut totul, chiar și îndemnul de al căuta, tot de la El ne vine. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Și, după cum s-a amintit în versetul 45 de mai înainte, ceea ce face mărgăritarul sau perla să fie de mare preț, este suferința mare prin care a trecut scoica, în care s-a născut perla, și apoi adâncimea mare în care a trăit ea. Cu cât sufletul credincios trece prin încercări mai grele, cu cât săgeata suferinței se înfige mai adânc în el, cu atât devine mărgăritar mai frumos, mai veritabil, mai de preț. La fel și colectivitatea credincioșilor din timpul Harului, biserica, cu cât este mai încercată, mai prigonită și mai adâncită în purtarea crucii, cu atât devine mai prețioasă în ochii Domnului Hristos, cu atât mai strălucitoare va fi pe cununa lui împărătească. De citi Zaharia 9,16. Se povestește că o regină avea un colier de perle foarte scumpe. După un timp însă observă regina că perlele încep să-și pierdă strălucirea. Ce se întâmplase? O boală necunoscută atacase perlele și astfel, din zi în zi, își pierdeau frumusețea și odată cu ea și valoarea. Disperată, regina alerga pe la toți specialiștii să afle vreun leac, dar în zadar. După un timp, cineva i-a dat sfatul să meargă în Austria, unde trăia un specialist bătrân și poate că acesta ar fi știut vreun leac. În adevăr, regina a venit la Viena unde s-a întâlnit cu specialistul care i-a dat sfatul să caute o cutie din plumb, să închidă perlele în ea și apoi să le coboare în adâncimea mării și acolo să le lase un timp anumit. Regina a făcut în întocmai. După ce a trecut timpul, a scos perlele din fundul mării și, minune, își recapătase răstrălucirea pe care o avuseseră mai înainte. Tot așa face și Domnul cu ai lui, cu perlele sale prețioase, pentru care el a dat tot ce a avut mai scump. Când vreo boală oarecare, vreun păcat sau vreun duh străin atacă frumusețea și strălucirea lor, el îi coboară în adâncimea suferințelor de unde ies strălucitorii. Suferința ne păstrează frumusețea și valoarea duhovnicească. Prin suferință, noi vom fi așezați pe cununa împărătească a Domnului Isus Hristos. Citim versetul 47 de la Matei 13, care sună astfel. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Plasa Harului Lui Dumnezeu este aruncată în Marea Lumii, și în ea se prin tot felul de pești și tot felul de viețuitoare marine. Alegerea lor, ca și alegerea neghinei din grâu, se va face la sfârșitul veacului. Atunci va fi trasă plasa la mal, atunci se va încheia timpul Harului, atunci se va face judecata cea dreaptă. Deci plasa Harului nu alege nimic, ci doar prinde tot. Prin plasă se înțelege evanghelia vestită tuturor oamenilor, indiferent de națiune, religie, poziție socială, sex, ori vârstă. Un lucru este interesant în această pildă, ca și în pilda Neghinei. Și peștii și grâul sunt pentru consum. Nimeni nu prinde pești pentru altă întrebuiințare, ci numai pentru mâncare. Și nimeni nu strânge greul în pentru ca să se uite la el, ci pentru ca să-l facă pâine. Aici este taina cea mare a mântuirii. Să te contopești desăvârșit cu mântuitorul, să renunți la ceea ce ai fost, să treci dintr-o existență în altă existență care nu se mai aseamănă ca formă cu cea din tâi. Așa după cum peștele își dă viața cea veche, transformându-se în hrană pentru altă ființă, tot așa și cel cu adevărat credincios nu mai trăiește pentru sine, ci își dă viața pentru alții. Peștele consumat nu se pierde, ci elementele din care a fost compus se transformă în elemente care întrețin o altă viață. Deci, vechea lui existență a încetat, făcând loc unei noi existențe mai desăvârșite. Hristos, pâinea vieții, s-a dat pe sine ca hrană tuturor. Greul cel curat, adevărații credincioși, se dau ca hrană sub formă de pâine tuturor flămânzilor lumii. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă dăruire pentru alții. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, Domnul Hristos a dat pe sine însuși. Cei care doresc această împărăție, de asemenea se dau pe ei înșiși lui Dumnezeu și lucrării Lui, așa după cum peștere este prins pentru a sluji ca hrană altei ființe. Egoism și mântuire sunt două noțiuni care se exclud reciproc. Mântuire înseamnă dăruire. Cine se dăruiește în iubire, se regăsește în iubire. Și cu cât te dăruiești mai mult, cu atât existi mai desăvârșit și te regăsești mai mult. Este o taină pe care nu o înțeleg decât cei care o trăiesc. Cuprinzi mai mult din spațiu și timp, cu cât te împrăștiat mai mult în dragoste. Dăruindu-te, te mărești. Cu cât o lumină aprinde alte lumini, cu atât se mărește. Luminile născute din ea sunt viața ei înmulțită. Dacă ești pește curat, vei fi consumat de ființele superioare, vei fi mâncat de însuși Dumnezeu, deci existența ta continuă pe un plan superior. Ești ca Dumnezeu căruia te-ai dăruit. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 118 al emisiunii de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum, pentru minutele care ne-au mai rămas, haideți, iubiți ascultători, să citim câteva meditații pe marginea subiectului zgârcenie, așa cum ni le-au lăsat Sfinții Părinți ai Bisericii. Căci dacă prin dăruire ne continuăm existența pe un plan superior, vom afla din cele câteva meditații cărora le vom da citire cum prin zgârcenie lucrezi la propria ta sinucidere. Totodată doresc să folosesc acest prilej pentru familiarizarea publicului ascultător cu câteva date biografice de-a dreptul telegrafice din viața Sfinților Părinți. Cu ocazia uneia din mesajele precedente am vorbit despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Astăzi, având o meditație de Sfântul Vasile cel Mare, doresc să informez publicul cu privire la viața acestui mare sfânt. S-a născut pe la anul 330 dintr-o familie evlavioasă în cezarea Capodociei. Mama sa se numea Emilia, iar tatăl Vasile și era retor. A avut nouă frați, dintre care trei vor fi episcopi, Vasile, Grigorie, Denisa și Petru de Sevasta, cinci vor fi monahi, cei trei dinainte, plus Naocrațius și Macrina cea tânără, iar șase sfinți în întreaga familie, Sfânta Macrina cea bătrână, Sfânta Emilia, Sfântul Vasile, Sfântul Grigorie, Sfântul Petru, Sfânta Macrina cea tânără. Despre opera lui se știe că a scris foarte mult în timp scurtei sale vieți. A murit la 379. Toate operele sale sunt cuprinse în patru volume din colecția Migne. Iată așadar ce are de spus acest sfânt cu privire la zgârcenie. Citez. Cel ce despoaie de haine pe un om îmbrăcat se numește hoț. Cel ce nu îmbracă pe un gol când ar putea să o facă merită oare alt nume? Pâinea pe care o păstrezi Aparține săracului flămând Mantaua pe care o păstrezi în garderoba ta Este acelui gol Tu săvârșești tot atâtea nedreptăți Câți oameni sunt cărora le-ai fi putut dărui Și tot Sfântul Vasile cel Mare Spune cu altă ocazie Avarul este un jefuitor El și-a însușit ceea ce primise pentru a distribui. Dacă se numește Horț, cel care ia haina cuiva, ce nume să se dea celui care, putând să îmbrace pe fratele său gol, n-a făcut lucrul acesta? Haideți acum să-l ascultăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur care spune Zgârcitul este asemenea unui burete care absoarbe apa pe care trebuie să o stoarcă. Zgârcenia este cea mai rea decât orice murdărie, căci sufletul îl spurcă, iar nu trupul, și îl face a nevoie despălat și curățit. Tot Sfântul Ioan Gurădeau spune, bogații avari sunt ca niște câini legați de gardul unui mormânt, căci bogăția netransformată în faptă bună este ca un mormânt. Zgârcitul este un rob nenorocit, supus unui stăpân nemilos. Încheiem aceste gânduri cu o remarcă. Spiritul de dărnicie provine de la Dumnezeu și te unește cu Dumnezeu care, așa cum ne este descoperit în Ioan capitolul 3, cu versetul 16, a dat. Și nu a dat ceva ce i-a rămas, ci a dat tot ce avea mai scump. Spiritul de zgârcenie este de la Satan, care a vrut să fure de la Dumnezeu slava cei se cuvenea și din pricina aceasta a ajuns un înger al Întunericului. Doamne, ajută-ne să ne unim cu Tine primind prin nașterea din nou Duhul Tău de dărnicie. Amin.